Двата велики закона от книгата Сила и Живот Начала на новото учение на Всемирното Бяло Братство Том четвърти 2 януари 1921 година От 10 часа до 13 часа и 40 минути неделя. Русе Да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила, да възлюбиш ближния си като собствената си душа. Евангелие от Матей, 22, 37-39 Изпяхме песента Благословен Господ Бог наш три пъти. Учителят прочете от Евангелие от Йоанн, 14 глава. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Ще поговоря върху двата велики закона, които определят, върху които почива човешкият живот. Като запитали Христа върху този въпрос, Той изразил тия два закона с следващата мисъл. Да възлюбиш Господ Бог, Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила и да възлюбиш ближния си, както собствената си душа. В писанието се казва Бог е любов. Ние често казваме Любиш ли Бог? Вярваш ли в Бог? Да вярваш в Бог, това е по Неговия стих, но когато кажеш Любиш ли Бог? Това вече не е постиха на вярата. Например, казвате за един човек, че е честен. Това е вярване. Вярването е по отношение на сегашния живот. Следователно, той, което осмисля човешкия живот, той е правилното разбиране на истинския живот. И млади, и стари. Искат да осмислят, то е свой живот. Всички искат да продължат своя живот, да бъдат щастливи, да бъдат умни. Трябва да сме умни, както инженерите, техниците, които правят изчисление по постройката на един път. Иначе той не ще бъде построен добре. Светските хора обмислят много добре своите работи. Не е достатъчно само вярата, тя е една трета от истината. Надеждата е също една трета от истината и любовта е една трета от истината. Като съберете трите, ще получите пълната истина. Надеждата е сегашният свят, тя ни вълдушевлява. Всичките хора живеят на този свят само за ядене. Ако хората мислиха по-идеално, светът щеше да бъде по-друг. Всеки иска да увеличи своя имот и да се осигури. Хората от света казват, че което виждат, то е реалното, то е надеждата. Вярата представлява вътрешното съдържание на нещата. Аз разпределям реалния свят на три категории ‒ свят, който се изменя и променя ‒ това е физическият свят ‒ физическото поле ‒ щом се изменя и променя, то се губи ‒ например, един престъпник, ако е влязъл в категорията на честни и почтени хора, където не се изменя и променя ‒ и той вече няма да е какъвто е бил. Свят, който не се изменя, а се променя, ангелският свят. Например, посвятото житно зърно не се изменя, а само се променя. Мъртвите не са изчезнали. Влезем ли в духовния свят, ще ги намерим. Свят, който нито се изменя, нито се променя, духовният свят. Той е основа, върху него всичко се гради. Имате едно шише, което е празно. То е реалност по форма, но не и е по съдържание. Ако същото шише е пълно, то е реално и по форма, и по съдържание. Тук имате условия, които не се изменят, нито се променят, т.е. реално по сила. Всичко вътре във вашия живот куца от неправилно разбиране на този живот. По причина лошите прилагания на законите на природата, на Бога. Трябва да се приложат тия велики закони за всички наши чувства и желания. Вие сте присъствали на някой концерт и виждате, как свири някой виртуоз. Добрият виртуоз-музикант свири по строги правила, за движението на лъка, звуковете и други. Добрият човек е един добър виртуоз в живота. Българите казват ‒ цигулар къща не гледа ‒ не ‒ цигулар къща гледа. Неговата цигулка трябва да бъде вътре в него, и то е да има хармония в своя вътрешен бит и животът му да дава една прекрасна мелодия. Мнозина казват, че нам не ни трябва свирене. Всеки трябва да знае да свири. Аз ви питам, когато майката роди детето си и то издаде гласа си, радват ли се всички в този дом? — Да. Ако не издаде глас, не се радват. Не ще бъде, казват това дете. Сега аз искам да ви наведа към тая велика мисъл върху любовта. Любовта не трябва да я разбирате така, както хората сега я схващат. Любовта не трябва да бъде само едно приятно чувство, едно влечение. Тази любов, за която хората сега говорят, не е истинска любов. Тя може да се определи на любовта между двамата другари пътници, които като пътували из една гора, единият все обещавал, че е готов да се жертвува за другаря си, при каквито и да било обстоятелства. И като срещнали мечката, той, който... Изказал готовност да се жертва за другаря си, при виждането на мечката веднага се озовал на върха на близкото дърво. Другият се оплашил, легнал на земята. Мечката дошла до него, помирисала го от тук, от там, отишла до главата му, помирисала го и там и си заминала. Другарят му слязал от дървото и запитал останалия лежащ на земята другар. Какво ти шушнеше мечката на ухото? Каза ми да не ходя друг път по гората, с другар като теб. Тук имаме любов само по форма, т.е. имаме шише, но без съдържание. Трябваше той приятел да остане долу и да се жертва за своя приятел, а не да избяга и да се качва на дървото. Човешкият свят изисква... Постоянно да бъде в на тая божествена любов, която е готова да се жертва. Ако вие поставите един човек да стои постоянно в една изба, мислите ли, че той ще бъде доволен? Има един анекдот за конгреса на животните. Те се събрали на конгреси, когато жълтурката предложила да се върнат и примирят с хората, минавал един човек отдалеч. Вълкът казал на другите. Погледнете, що има около шията на този човек. Казали му. Вълча кожа. Вълкът отговорил. Аз се отказвам да се помиря с човека. Ето... Минавала жена, лисицата казала ‒ Погледнете, какво има около шията на онази дама! Казали й, Лисича кожа. И лисицата се отказала да се помири с човека, защото изказала недоверие към него. Птичките казали ‒ Погледнете на шапките на уния дами ‒ Не са ли нашите перца? Крака, опашки по главите на тия жени. Животните са по-умни. Те не стоят по 4 часа в кухнята за своя възлюблен. Сготви му, а той я набие и я изпъди. Защо? Жената не трябва да кълца месо. Лук за своя мъж. Разбирайте ме в широкия смисъл. Всичките хора само за храна мислят. Нещата трябва да се подложат на опит. Всяко нещо, което не издържа опит, всяко нещо, което не издържа приложение, не е полезно. Христос се спира на двата закона. В първия е казано, да възлюбиш Господ Бог. Всикото си сърце. Сърцето само по себе си е един обширен свят. Докато човешкото сърце има правилно кръвообращение, докато сърцето чувства правилно, то е нормално. А това значи, че има живот. Спрели сърцето своята функция, смъртта дохожда. Когато човешките чувства престанат да функционират, човек в духовния свят е мъртъв. Аз казвам, сърцето на този човек е станало мъртво. Сърцето трябва да бъде изложено на божествената любов. Да любиш Господ, значи не да даваме, а да вземаме. За да вземаме от Господ, трябва да го любим. Само чрез любовта ние можем да вземаме от някого нещо. Имате ли някога две души, да са се съединили без любов помежду си? Жена с мъж, търговец с друг такъв или каквито и да било са дружници. Бог не е един пример, а е една необходимост. Без любовта си към Него, нищо не можем да получим. Няма нужда да доказваме за Господ, има ли го или го няма. Защо трябва да любим? Само чрез любовта си можеш да извадиш уния сокове, които могат да ти принесат полза. Ако ние кажем, че ние нямаме нужда от Бог, тогава ние с какво ще трябва да го заменим? Ако ние трябва да се подчиняваме на съди, адвокати и прочие длъжностни лица, то не трябва ли да се подчиняваме на оня, от когото сме излезли? Ако не щем, то Законът за необходимостта ще ни застави да се подчиним на Господ. Ако ти е хора, които нищо не са ти дали и им се подчиняваш, тогава питам, защо не се подчиниш на Бог, Който всичко ти дава? Ако един човек, който е стоял в тъмна стая, е болен, кой е крив за боледуването му? Изложете го на слънце и той ще оздравее. И всичко трябва да излезе на слънце сред живата природа, където има живот. Съвременните хора питат, къде е Господ? Христос говори за един Бог, който много добре е определен. Едно дете, което го гонят, за да го бият, потърсва помощ най-първо от баща си, майка си, брат си. А ако ги няма и не са в състояние да му помогнат, веднага извиква. О Боже, Божичко! Божичко, значи, люби хората и се жертвувай за тях. Любовта е необходима, за да не замръзват източниците на водата, която е потребна за растението. За любовта не трябва много да се говори. Уния хора, които много говорят за любовта, малко любят. Който много обещава, малко дава. Христос продължава и казва Да възлюбиш Господ Бог твоего с всичкия си ум. Умът е един светилник, една свещ. Той трябва да се подклажда. Само сърцето е което заставя човека да мисли. Щом се ангажира сърцето, ангажира се и умът. Ако някой каже, че теб сърце не ти трябва, той е само половината на живота. Умът създава формите, той е една необходима светлина за живота, с която ние регулираме своите постъпки. Мислите ни и чувствата ни не могат едни без други. Сърцето и умът трябва да бъдат свързани. И умът трябва да черпи сили от това същото слънце, което стопля сърцето. По какво се познава умният човек? Той се отличава по това, че си поправя грешките и вселява ред. По какво се отличава добрата майка? Тя има своите деца, всякога нахранени хранени добре, непреситени и облечени добре. В подобни бащи и майки има ум. Същото е и за едно общество. Във всяко социално общество, където хората са тъй добре облечени и нахранени, има ред и са добре. Иначе обратното показва, че има недоимък. За това трябва да има, потребно е производство. Между нас и живата природа има тесни съотношения. Ние трябва да работим, когато ни е определено. Нашият живот е нареден от по-рано. Не ще го наредим ние сега. Един господин от Варна, през 1917 година освободен от фронта, успял да спечели 55 000 лева, и един ден пожелал да се продължи войната още 8 години, за да може да спечели още няколко пъти по 55 000 лева. Същия ден, вечерта, той е господин умрял. Той е господин е нарушил закона на съзнанието. Всеки трябва да бръкне дълбоко в своето сърце и вътре в своята душа. За да извади унази божествена частица, уния ценности и чувства, които Бог е вложил в тях. По този начин, само човек ще намери смисъл в своя живот. Съвременните хора имат недъзи, затова искат сами да уредят живота си. Двама братя се скарват и намразват при дележа на наследството. Как ще се възстанови любовта помежду им? Ето как. Като се поправи грешката, като се даде на всеки това, което му се следва, върнете незаконно взетото и любовта ще се възобнови. Ето Божественият принцип. Любовта иска да се поправят всички наши погрешки. Когато имам един хляб, защо да не дам половината на друг, който гладува? Иначе ще ме набие и ще ми вземе целия. Ако бях умен, ще да избегна моето гладуване. Затова Христос казва: Дайте едната си риза, и Господ казва: Дайте половината от имота си, за да не го вземат целия. Богатството разваля любовта. Някой чака, че може, като стане богат, тогава да живее. А то става обратното. Не са парите, които дават щастието на човека и носят щастието в света. А това са просветеният ум и доброто сърце. Това значи да си богат. Нямаш ли ум и сърце? Ти си едно натоварено магаре. ако то пренася 10 дни злато от едно място на друго, питам аз, това магар е богато ли? Не. То носи богатството за своя господар. Богатство разбирам аз това, което може да подобри нашето положение, нашия живот. Следователно, настоящето е, което може да поправи нашия бъдещ живот. Много искат да се осигурят за в бъдещето си. Каквото сега направите, то е, което решава съдбата ви за в бъдещето. В миналото е решен сегашният ви живот. Понеже не сте решавали добре, за това сега страдате. После Христос казва, да възлюбим ближния си, както себе си. Аз казвам Можеш ли ти това да направиш за любовта Божия? Това е вторият закон. Човек трябва да люби заради Бог животните, растенията и всичко, което е с нас. Изпречи ли се мравка на пътеви, отворете и път, ще речете, ще закъснеем. А до сега, като сте бързали, какво сте направили? Нали пак не сте си уредили живота? Я ми кажете, кой е прокопсал в този свят? Много малко. Защо? Защото като се срещнали на пътя си, Мравка, не са историли път, в гробищата и владици, и попове, и царе, и богати се са фалирали. До сега не са се уредили живота много, но за бъдеще ще го уредят, само като спазват закона на любовта. Всеки живот трябва да бъде на мястото си. Вторият закон е добър за нашата душа. Учителят разказва следния пример. Един бедняк в Австрия пожелал да отиде в Америка и като нямал средства, потърсил такива у един банкер, комуто поискал хиляда крони. Последният казал в себе си. На много души помагах, давах взаем, но не ми ги върнаха. Ще даме на тоя бедняк хиляда крони. Бедният взел парите и заминал за Америка. В това време банкерът изгубил цялото си състояние. След 15 години бившият бедняк се завърнал в Австрия, голям богатаж. Потърсил банкера и го намерил в най-окаяно материално състояние. И вместо дадените му взаем хиляда крони, връща на бедняка банкер 15 хиляди крони. Божественият закон е Всяко добро Сторено в името на любовта, не се забравя никога. Доброто, добро ражда, а злото, зло ражда. Това е законът за доброто към ближния. Аз ви препоръчвам следния метод. Вие сте болни, нямате апетит, не можете да спите и те нататък. Викате доктори, плащате и нямате полза. Аз ви казвам, Излезте вън на слънцето идете и не ме питайте защо. «Где е Господ?» – питат често. Като излезете вън на слънцето, първия ден ще се почувствате малко добре. Втория ден ще се почувствате още по-добре и те нататък. И най-сетне, след месец това ще оздравеете. За този мой съвет за лекуване не искам да ми заплащате никаква визита. Слънцето ви оздравява. Господ Бог! Пари, взема ли за това оздравяване? Хората се лекуват на лекар. Един дал 60 000 лева за лечение при лекар и умрял. Друг дал 10 000 лева при лекар и тоже умрял. Не ви казвам да не ходите при лекар. Всеки човек има нужда от лекар, но намерете своя лекар и ходете при него. Учителят разказва примера за Онзи Ходжа, който отишъл в банята да се окъпе, но след като се окъпал и облякал, като нямал пари да плати, на излизане каза он на баняджията. Благодаря. Много хубава беше банята. Обаче Банеджията му казал, че трябва да си плати банята, не да благодари. Ходжата, като нямал пари в себе си, за да плати, помолил се на Господа да се събори банята и в този смут да може да си отиде, без да плати. Действително в банята става смут. Банеджията набързо отишъл в банята, да види какво има, а Ходжата се възползвал от случая и си отишъл, без да плати. Всякога трябва да си плащаме банята в света. Това е закон в физическия свят. Обаче в Божествения свят не е така. Там е обратното. Там пари не вземат. Ще те изпъдят, ако искаш да платиш. Ще ти кажат, иди направи същото. Ако едно учение иска за всяко добро, което ние правим да не се заплаща, това не е ново учение. Даром сте взели, даром давайте. Душата е една градина с най-хубавите цветя и овощия, които са необходими за живота. В нея израстват потребните ни плодове. Щом има добри плодове в нашия живот, ние не сме изложени на погибел. Живата душа не е отделена от човека, но тя е един фактор, който обема ума и сърцето. Умът и сърцето са служители на душата. Слуги на душата. Умът е слугата, сърцето слугинята. Те са господинът и жената на душата. А самата тя, душата, е господарката. Когато душата не се грижи за своите слуги, те се бунтуват. Душата е един велик свят. И когато излезе от този свят, ще влезе в другия, на по-големите души, в великия свят, в който ще сте обградени с великата любов. Христос казва, любете ближния си като себе си. Ако не приложим първия закон, не можем да приложим и втория закон, да любим ближния си. Може ли една майка, която не е здрава, да създаде охрани здрави деца? Никога. Здрави трябва да бъдем във всяко едно отношение, духовно, умствено и физически. Храната в широкия смисъл е особено, главно усилие, за да получим добри плодове, като имаме добро здраве. Според храната на нашия ум, сърце и душа, ще се определи животът, който може да прекараме на земята. Всички болести се зараждат от нашия ум и от нашето сърце. Стомахът и душата боледуват като резултат от лошата храна. Лошото сърце дава лоши страсти. Лошият ум дава лоши мисли. Всички болести на ума, сърцето, душата са резултат на лошата храна. Неврастенията е резултат, че в ума няма достатъчно светлина. Омразата е резултат, че в сърцето няма достатъчно любов. Богат е, който люби, сиромах е, който мрази. Христос казва Блажени нищите духом Богати духом, но бедни по зло само бедните хора мразят, а богати наричам тези, които любят. Богати хора има, но от какво? Богати от зло. Да те пази Бог от богат човек, от престъпления и грехове. Богатият по грехове е беден по добродетели. Богатият с добри мисли и добри желания е истински богат човек. Той никога не е в оскъдност и материални лишения. Да възлюбиш Господ Бог твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила и да възлюбиш ближния си като себе си, ето тия два закона са основните принципи в живота, без които не може да се уреди човешкият живот. Всеки трябва да се допита, Богат ли съм аз? Богат по ум, богат по сърце, богат по душа. Богатият по ум прави добри дела. Богатият по чувства прави добри дела. Богатият по душа прави добри дела. Въпросът има ли Господ или няма, ще оставим да се разреши по-сетне. Тия, които сядат и разсъждават, има ли Господ или не, са подобни на уния трима българи, които имали една печена кокошка и като не могли да я поделят помежду си, решили да си легнат да спят и който от тях сънува най-страшния сън, той ще изяде кокошката. На другия ден, станали за рънта и почнали да си казват сънищата. Първият казал, Аз сънувах, че слизах от повърхността на земята през големи пропасти, все по-дълбоко и по-дълбоко до центъра на земята. Вторият казал ‒ Аз сънувах, че от земята се качвах нагоре към небето, все по-високо и по-високо, и че стигнах до месечината. Третият казал ‒ Аз сънувах един от вас, като слезе към центъра на земята, а другия, като се качи нагоре към месечината, помислих, че няма да се върнете обратно. Станах и изядох кокошката. Нашите размишления трябва да бъдат как да подобрим живота си. Христос казва, като уредиш живота си по Божествената програма на ума, сърцето и душата, ще бъдем щастливи на земята. Има някои, които се запитват, бил ли съм друг път на земята. За тия хора привеждам следния пример. Имало в едно село един стоян, който един ден тръгнал от село с магарето си, за да го закара в града и да го продаде. На пет километра от града стоян замръкнал. Легнал си да спи, като завързал юлара на магарето в ръката си. Деца от града снели Юлара от главата на Магарето и го откарали. Събудил се Стоян, вижда, че Магарето го няма. Почнал да си търка очите, гледа на ново, но Магарето все го няма. Рекал си тогава Стоян, ако съм Стоян, Магарето го няма, ако не съм Стоян, спечелил съм един Юлар. Юларът не е реалното, Магарето е реалното. Това е доказателство за прераждането. Трябва да спечелите магарето, а не да държите само Юлара. И тогава, само, ще си отговори всеки един, откъде е дошъл и къде е бил. Магарето е умът, а Юларът... И сега хората са малко пияни, и природата, като ги набие... Ще се опомнят, ще изтрезнеят и ще познаят откъде са дошли. На хората ще се докаже, че се прераждат, като ги набие природата. Сега нашият ум, нашето сърце са изместени, и като дойде лекарят и нанесе удари, ще се наместят и оправят човеците, така както един германски лекар е намествал с удари и плесници кривите челюсти на своя пациент. Въпросът не е, има ли Господ на небето или на земята, а има ли любов в сърцето, ума и душата. Христос казва на Своите ученици, ще се освободите от учението на лъжата, тъмнината, за да приемете учението на светлината. Ако едно учение е право, душата и мислите са светли и сърцето е бодро и възпламенено. Всяко учение, което ви дава подтик в живота, то е добро, и ние сега трябва да живеем като разумни същества, някой остарее и почне да мисли да умре, оставя пари да го погребат. Христос осмисля този живот, Той казва, живейте добре, от плода на мислите, желанията, ние ще познаем какъв е бил животът. Когато вие сте нещастни, невръстеници, болнави, недоволни и прочее, потърсете, къде сте нарушили, накърнили любовта. Възобновете я и ще бъдете здрави. Това е новото учение, което ви проповядвам. Опитайте всички учения в света и най-после ще опитате и това. Новото учение иска да осмисли живота. То е учението, с което се говори и прави. И работи едновременно. То е учението на опитите и на делата, и на наблюденията. Искате някои опити. Представете си, че двама сме на дъното на океана, и ти имаш на гърба си една тежест от 80 кг. злато. Аз ти разправям, че горе над водната повърхност на океана има светлина, и ти искаш да излезеш към тая светлина обаче чувалът с злато на гърба те придържа към дъното на океана и не можеш да излезеш над повърхността му. Докато не хвърлите този чувал с злато от гърба ви, аз не ще мога да ви извадя над водната повърхност на океана и вие не ще видите слънчевата светлина, не ще почувствате слънчевата топлина и не ще получите техните блага. Не е богатството, материалното, което ще ви направи щастливи. Друг пример. През време на последната коронация в Англия, един англичанин тръгнал от Америка до Англия с 365 милиона, за да участва в празнествата по коронацията. По пътя е пресметнал, че тая сума не ще му стигне за разходи, следствие на което се хвърлил в океана и се отдавил. Той е човек... Не е бил Луд. Истината на живота, вие ще я намерите вътре в себе си. Ние може да се върнем при Бога само като разтворим всичкото си сърце, всичкия си ум и цялата си душа и употребим всичката си сила за добро. Те трябва да се разтворят, иначе ще бъдем нещастни. Най-същественото нещо, най-голямата сила в света е любовта. Той, което осмисля живота, той е божествената любов. Няма по-голяма ценност от нея. И богати, и бедни, всички се стремят да добият любовта. Всички хора въздишат силно, че се е изгубили любовта. Тя е великото богатство на майките, на бащите и на господарите, и на слугите, и на учителите, на учениците, на братята. Тя се добива само по един начин, като се мине през шест врати, Шест начина, от които четири за Бога и два за нас. Тя се добива, като отворим сърцето си, ума си, душата си и силата си. Това са четири принципа, които ни водят към Бог. И още, като възлюбим Бог и като обикнем ближния си, като себе си, ако стоим пасивно, не ще я добием. Но когато станем активни, мъжествени, Бог казва, ще се заселя в тях, и ще им бъда баща, и ще им бъда учител. Трябва чистота, истина и искренност. Може да напуснете света, да станете калугер, цар и други, но ако нямате любовта, вие не можете да бъдете щастливи. Сега навсякъде всички са оплетени с лъжа. Търговецът трябва да постави и даде своите обявления според тия два закона. Според съдържанието на обявата, трябва да бъде и съдържанието по качеството, и обратно. И не, като продава плат за чист вълнен, половината му да бъде памучен. Любовта трябва да бъде еднаква и по форма, и по съдържание. Един селянин в София продал на един чиновник Една тенекия с хубаво прясно масло. Чиновникът го донесал в дома си, похвалил се на жена си за доброкачественото масло, обаче бил изненадан от обстоятелството, че в тенекията имало само отгоре масло една педя, а под него всичко било пръст. Любовта не позволява подобни продажби. Всички трябва да любим. Не е срамота да любим по Божествената любов. Жена, която люби само един мъж, греши. Тя трябва всички мъже да люби. Мъж, който люби само една жена, греши. Той трябва всички жени да люби. Престъпление става само между един мъж и една жена в тайно. Между една жена и много мъже, и между един мъж и много жени, престъпление не става, защото любовта е в явно. Всички хора са наши братя и сестри. Също и помежду си. Бог го търсят в небето. Той е в разумния живот. Там, където има смърт, там няма Господ. Там, дето има живот, там е Господ. Когато видиш, че една боболечка се дави, че едно животно трябва да се облегчи, че един човек се нуждае от помощ, помогни им. Там е Господ. Нашите прегрешения ще се опростят, но само с дела. Един престъпник убил 99 души и отишъл да се изповяда на един свещеник. Последният, след като му прочел простителна молитва, казал му: че трябва да отиде край един кръстопът да посее бостан и на всеки минаващ пътник да дава по една диня, за да отолява жаждата си. Свещеникът обаче добавил, като му дава една суха обгоряла тояшка, да я забие среднивата с бостан, и когато види, че на нея поникнат зелени листа, греховете му ще бъдат простени. Отишъл грешникът, посъдил бостан. Забил обгорялата тояшка и от озрелите дини давал задължително на всеки минаващ край на пътник. Десет години продължава той изкупуването на греховете си по указания начин, обаче зелени листа на тояшката се не израствали. Един ден бързо минавал по пътя край Бостана един пътник на кон, който по настояването на бостанджията грешник да се спре, и получи своя дял Диня, отказал, и си продължил пътя, понеже много бил бързал. Грешникът настоявал да спре и си получи Динята, обаче пътникът все отказвал. Тогава градинарят си рекал. Десет години стоя тук. Раздавах Дини, и всички пътници ядяха, и зелени листа все не поникват, и така няма да бъда опростен. Но да убия и той пътник, който пречи на моето упрощаване. Отишел в колебата си, взел си пушката, гръмва и убива пътника. От проверката се оказало, че той пътник с кон бил лош човек, една лоша воля, който отивал да развали сватбата между двама млади, които искрено се обичали и искали да се съединят. За голямо очудване на грешника, като се връща в нивата, видял, че на прогорялата тояшка имало поникнали зелени листа. Той бил вече опростен. Той се природил в тия млади, като тяхно родно дете. Любовта го спасила. Умът и сърцето са били свързани, съчетани по закона на хармонията. Бързащият пътник е отивал да извърши престъпление. И Господ го премахва чрез грешника Бостанджия, за да получи последното прощение. Който иска да обича другар като себе си, ще му се опрости и няма да казва, каква съдба настана да сме роби и двама. Който се жертва в името на любовта, сърцето му ще се обрадва, умът му ще се избистри, душата му ще се облагороди, силата му ще се увеличи и по този начин ще бъдем спасени. Съвременните хора умират, защото отиват да развалят божествената сватба между ума и сърцето. Божествената любов трябва да приложим към всички животни. Нашата любов трябва да турнем към всички свои ближни. Ако искаме да си съставим една идея за Бог, трябва да не забравяме следните принципи. Има ли любов, има и Бог. Има ли Бог? Има и любов. Има ли любов? Има и живот. Има ли любов? Живот. Има и имот. Няма ли любов? Има сиромашия. Аз искам да си създадете една идея за Бога. Бог и любов е едно. Богатия от любов, всеки го обича. Сиромаха от любов, никой не го обича. Който има любов, той е възпитател. Там, където има любов, там има въодушевление. Морал е това, което става причина да повдигне две души. Всеки един, който не отвори сърцето си, който не отвори ума си, който не отвори душата си, не може да бъде обичан от другите. Бащи и майки, само така възпитавайте децата си. Господарите, синовете им така да възпитават слугите Си и слугите, Господарите Си, учителите, Учениците Си и учениците, Учителите Си. Жената се въодушевлява, когато мъжът я люби, мъжът се въодушевлява, когато жената го люби, сестрата се въодушевлява от любовта на брат Си, братът от тая на сестра Си, слугата от Господаря Си и господарят от слугата Си, ученикът от Учителя и учителя от любовта на учениците Си. Където има любов, има и въодушевление. Нека сега всички се въодушевляваме от тая любов, която ще въведе хармония в света и подобрение в живота. Амин. 2 януари 1921 година От 10 часа до 13 часа и 40 минути неделя Русе